tasima Dogo msikizaji na karibu tena katika makala ya Neno litasimama ni wakati mwafaka kabisa ambapo na kukaribisha katika makala haya ya Jumahiri tena katika makala ya Neno litasimama na mjungaji Joffrey uh, Njige kutoka Cole Seattle, Washington tumekuwa tukiangalia maandiko matakatifu kutoka kitabu cha mwanzo na tunaendelea bado katika makala haya ya Neno litasimama ayabashi tunapojiandaa na katika itikama kala haya ningewakaribisha wakaribisha wanaburka ambao kwa na enzi sana wa hewani na wimbo wao wa shema wa wa mashariki bwana atatokea na wanapotuwekewani ndugu mpendwa itajulani rafiki mwambie nambari yetu ya masai mbili moja tatu. Sufuri moja, sufuri, sufuri, sufuri, tisa, tano. azidi kubarikiwa kwa sababu kwa moja lazima neno hili litasimama kwa sababu kuna wata mashauri wamepita kuna mambo mengi yamepita lakini neno hili jamini hata kipita neno lita simama karibu makala ya siku ya leo Wanaburka upande wa mashariki upande wa mashariki Shi Yesu angamia milele wimbo ambao na tuweke wani Kifu chake Kristo Msalabani Ni wimbo wao wana buruka wakituweka hewani ambapo ni makala ya neno litashibama. Nikipenda kukaribisha chukua kara, kalamu na karatasi ili tuweze kuandika mafungo haya ambayo tutayashoma shiku ya leo na maku Na Naamkaribisha mchungaji Geoffrey kutoka Seattle Washington ili aweze kutuelekeza katika makala haya muhimu kabisha Jumahili na makala ya shuku ya leo Mchungaji Geoffrey Gige kutoka Seattle Washington karibu na wakati ni wako tunapenda sana atandi sana la kupata sana ndugu na ninashukuru Mungu kwa ajili ya nafasi nyingine tena ameweza kutujalia uweza kuwa na pumzi Na naamini ya kwamba ndugu msikilizaji na dada msikilizaji popote pale mnapoendelea kututegea wakati huu ya kwamba mume salama ikiwa kwenye asubuhi na ni ya kwamba labda Mungu amewalinda vizuri ikiwa kwenye ni jioni uko na usiku mwema ikiwa kwenye ni usiku ama mchana Hivyo nachukua fursa hii salimu nyote katika jina la Bwana na ni tena katika makala haya maalum makala ya neno litaendelea kupitia kwa radio Abaguzi Krobo Radio na ambaye inaendelea kupeperusha bedera ya binguni kupitia kwa mitambo hii na hivyo uh, bila kupoteza wakati na waribisheni na tuingie moja kwa moja katika kumkaribisha yule ambaye ametuweka hai. Kwa hivyo tuweze kuomba. Baba mtakatifu Mungu wetu muumbaji wa mbingu na nchi na bahari na chemi chemi za maji. Tunakushukuru kwa ajili wewe ndiye Mungu na zaidi yako hakuna mwingine. Wewe uliyokuwako wewe ulioko na wewe utakao kuwako. Na kushukuru kwa ajili ya Yesu mwokozi wa ajabu. Uliyemtoa na akijitoa na damu yake ingalimbichi kuweza kuwatakasa wote wanaomjia. Tunashukuru kwa ajili ya radio hii ya baguzi grobo Radio. Baai baba baba wa biguni kupitia kwa hii radio, Neno lako liwa, linawafikia watu kote ulimwenguni wanaosikiliza lugha hii wakati huu tunakaribisha kwa njia ya pekee yake ili uweze kuwa pamoja nasi tunapoingia katika makala ya leo Baba mtakatifu nakumbuka wasikilizaji wetu popote pale wanapoendelea kusikiliza ujumbe huu neno lako ambalo ni upanga ukatao kuwili ikaweze baba wa kuwasaidia linapoondoa dhambi na uovu wote ndani yao na wakafunguke macho wakaone nuru ambaye imewaangazia wakati huu kupitia kwa redio hii ili waweze kuamua kuwa upande wa nuru na utakapokuja wao pamoja nasi tuweze kuonekana na kuingia katika ufalme wako tunaomba roho wako aendelee kuwa pamoja nasi hata mawazo na mili yetu na roho wako aendelee kutuongoza katika njia zote Mwanzo mzuri hadi tamasha tunajikabidhi mwako mkononi katika jina lake Yesu tumeomba na kuamini. Amina. Basi wasikilizaji wetu ningependa niweze kuwakumbusha yale ambaye tuliweza kuendelea nayo. Na ndipo basi tunaona ya kwamba wakati tulipokuwa tunaendelea kujifundisha eh katika kita, katika sehemu ya tuliyomalizia naye tuliangalia tukaona ya kwamba baada ya Yakobo kuweza kuhama kutoka sehemu ile ambaye ni ya asheshe yeye mwenyewe aliweza kwenda na mwishowe wakaweza kupatana na, na na ndugu yake na ndipo basi tunaona ya kwamba katika uh, uzao huu wa Yakobo uliweza kuendelea kuwa na shida hapa na pale kwa sababu ya mambo ambaye yaliweza kutokea katika maisha ya hawa watoto wake Wapendwa tuligendrea kuangalia ya kwamba dhambi ambaye ili iliyo iliyoweza kutendwa na huyu mzee iliendelea kufuatana na ye ee siku baada ya siku hata watoto wake na watoto wake walipoingia katika nchi ya hii ya Kanani walianza kuiga mambo ya Kanani na wakaanza kuachana na Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Yakobo na wakaweza kuanza kuabudu miungu mingine kwa hivyo dhambi hii ya Ibrahimu ya, ya, ya Yakobo iliweza kuendelea kufuatana na naye hata kama Ali, aliungama na akasamewa na kwa hivyo tunaona ya kwamba watoto wake waliendelea kuonekana wakiwa na hali mbaya sana unapoangalia eh, shida iliyotokea ilete shida kubwa si kwake tu yakobo bali ni kwa ni kwa nyumba yote lakini hata hivyo Mungu alimkumbuka Yakobo na akaweza kuwa na mmoja miongoni mwa hawa vijana wake aliyekuwa anaonekana, anasikiliza na kutaka kuweza kufuata yaliyo ya kweli. Naye huyo sio mwingine bali ni kijana Yakobo. Na huyu kijana eh, eh, kumradi, kijana Yusufu na huyu Yusufu alikuwa amezaliwa ame akiwa ameonekana akiwa na sura nzuri sana na alipenda kutii Mungu. Na tunaona hata katika utii huu ndio ulioweza tena kumsaidia katika nyakati ambaye aliingia kwa shida. Na roho ya baba iliweza kufungwa sana kwa huyu mtoto na akampenda sana na alipompenda huyu mtoto akamfanyia kanzo nzuri na kanzo hii ikawa ndio itakaoletea kijana huyu shida na kupendwa huku manake wa, ndugu zake walimchukia kwa sababu alipendwa na baba yake kuliko wengine na hivyo wakaendelea kulete shida zaidi na hata hivyo hakuweza kuvumilia kuona wakitenda uovu maana aliweza kumwambia baba kila walichokitenda hivyo ni kusema ya kwamba aliweza yakobo kuwaelezea watoto wake juu ya uovu ule wambaye walitenda na akamwambia ni vizuri kuweza kuheshimu yale ambaye aliyo ya haki ama na wasiweze kuleta jina lake kuweza kuharibiwa na ndipo basi tunaona ya kwamba pia kwa ajili ya huyu mzee kumfanyia eh, kanzo hii nzuri waliendelea kumfanya eh, kumchukia huyu kijana ukikumbuka ya kwamba you, eh, eh, mtu mtotalia kuwa mkubwa Biblia ilisema alikuja kupoteza uzaliwa wa kwanza kwa ajili ya uovu aliyotenda pale kuingia katika kitanda ya baba yake. Na ndipo unapoangalia katika kitabu cha mwanzo tunaona Yusufu akiota ndoto na akawaambia kwamba sikilizeni ndoto yangu. Niliona ya kwamba tukifanya miganda kule shambani mganda wangu kasimama na miganda yenyu yote ikaja ikaweza kuinamia mganda wangu ndipo akakasirika akamwambia unataka kusema we utatutawara lakini hata hivyo eh, akapata ndoto nyingine baada ya hiyo na ndipo akaanza kuelezea Kasema niliona nyota, nyota na mwezi na na na, na, na, na jua zote zikija zikininamia na aliweza kuelezea baba yao akiwa mahali pale na ndipo baba akaweza kumkemea. Kamuliza ni ni doto gani unataka kuambia sisi? Mimi na wazazi na mama yako na ndugu zako tutakuja kukuhaniamia. Lakini hata hivyo baba yake aliweza kujua kuna kitu hapa Mungu anapomwelezea uh, eh, mtoto wake huyu mdugu. Na ndipo basi baadaye tukaona ya kwamba hata hivyo alirudi akaweza kutuma wazazi mtoto mtoto huyu katika kuangalia ndugu zake baadaye na ndipo basi walipo alipokuja na akawakuta wakiwa kule Durban tuliona vile walivyofanya njama na wakaweza kuamua kumwangamia kumuangamiza lakini Ruben kwa kutaka kumuoa akasema hapana musimuwe bali muweze kumuingiza katika hili tundu aweze pia hapo akiwa na mpango wa kuweza kumuoa lakini ndipo baadaye akaondoka pale maana alijua ya kwamba akikaa pamoja na wao yenda ikawa atagundua siri yake ya kwamba anataka kumuoa huyu mtoto amrudishie baba na alipokuwa ameondoka karibu na wao wao wakamweka wa kijana katika ile ile ile shimo na baadaye wakaketi na kukura lakini baadaye walikuja wakaona watu ambaye ni waismaeli waliokuwa wanaend wanafanya biashara na wakamuza na mwishowe Ruben aliporudi akakuta kijana yuko pale ndipo akararua mavazi yake asiyake akiuliza nitaenda kusema nini lakini hata hivyo alipojua feti ya kijana aliungana na haa wengine maana hakuwa na lingine ndipo baadaye wakaweza kuchukua ile ile ile kanzo yake wakaweza kuchinja mwana kondoo wakaweka damu na wakaweza kutelekea baba na wakamuuliza angalia uweze kufahamu eje huyu mtoto huy, hii ni kanzo ya mtoto wako Waliweza kuhangaika katika hali ile walioifanya lakini waliamua ya kwamba wameenda vi, vi, wameenda mbali sana. Dipo walipopeleka koti hii kwa baba yake. Wakamuuliza, "Hebungalia kama ni ya ndugu ya mtoto wako?" Mtoto ba, baba akasema, "Hii ni nguo ya mtoto wangu" na akaanza kuombolea, kuomboleza, wakajaribu kumtulisa hakuna aliyeweza kumtuliza na akaamua ya kwamba ataombeleza mpaka atakapokufa wakaona uovu ule walioutenda lakini wafanye nini na walimuuza mtoto ipo basi tunaona ya kwamba Yosef. akaweza kwenda na kutokomea leo hii nataka tuenze kuangalia yeye maisha yake iliendeleaje katika maisha hii, maisha hiyo ya kule alioenda Ma alikufa ama mambo ilikuwa namna gani tunaona leo lesson yetu ni Yosef, Yusufu akiwa katika nchi ya Misri tunasoma kitabu cha mwanzo 30 na, na kenda. Mpaka na moja. Wakati huu huu Yosef uh, Yusufu yeye mwenyewe kumbuka sasa ameuzwa ame na ameenda ame na wale wale wa wale wa, wa, wale wapiga wafanya biashara na basi akaweza kutembea pamoja na hawa watu na lile eh, Calvin zaangamia ikienda akakaa kiangalia milima kule na anaona mahali nyumba ya baba yao Uncle lakini hakuwa na lingine akiendelea kuangalia hayo anakumbuka mzee na anakumbuka pia ndugu zake vile walivyokuwa na uchungu mwingi na ye. na vile mambo imebadilika haraka mtoto aliyokuwa amependwa sana sasa amekuwa ni mtumwa na wakati huu alikuwa analia sana na, ana, na anaomboleza. lakini hata hivyo aliweza kujifundisha mambo machache kwa sa, kwa, kwa siku moja ambayo ingemchukua miaka mingi kuweza kufahamu na akajua ya kwamba kupendwa sana kule aliyopendwa na baba yake kulimletea shida na hivyo akaweza kuona hii ni kitu ambaye ange, alijifundisha yeye mwenyewe katika hali ile aliyokuwa nayo. Na hata hivyo aliweza kukumbuka yale mafundisho aliyofundishwa na baba yake juu ya Mungu wake na vile alivyotoka kwenda katika kwa, nyugu, kwa, kwa kwa mjomba yake rabani na vile alivyotoka akiwa hana kitu. Na vile alivyo kuwa na hangaika katika safari yake, vile alivyo kuwa na lilia Mungu, na vile Mungu alivyoweza kujibu maombi yake, hata wakati mwingine akaleta malaika ili waweze kuwa pamoja naye na kuweza kumcomfort. Na hivyo akaamua ya kwamba Mungu huyo wa baba yangu ndiye atakao kuwa Mungu wangu, hata katika nchi hii ninaoenda sijui ni lini nitakaloweza kunipata. Nandi basi, yeye akaamua kumfuata na kumsimisi na kum na, kum, na, kum, na kum, eh, huyu Mungu katika moyo wake na akasarinda again and again maisha yake kwa Yesu na sasa basi kusema nilio hapo liweko basi Mungu wangu akiwa Mungu wa baba yangu akiwa Mungu wangu ataweza kunisaidia na ndipo akauzwa katika nyumba ya potfa. na hapa akaweza kuwa mezungukwa na majaribu ya aina yote maana katika nchi hii alikuwa i... walikuwa wanaabudu sanamu na hawakuwa wanaabudu Mungu wa kweli na hivyo katika hali walio kuwa wakiishi nayo na kuzungumza Yeha hakuweza kushirikiana nayo maana kama angelishikilia angelishirikiana na wao, angeweza kuang, kusahau Mungu wa baba yake na angeweza kuanguka. Na Biblia inasema Mungu alikuwa pamoja na, na Yusufu na akaweza kumfanya afanikiwe katika nyumba ile ya patfa Na zaidi akaweza kuinuliwa na kupewa mamlaka katika nyumba ile na Potiphar mwenyewe akaweza kumpatia kila kitu na akaweza kuonekana kana kwamba sasa si mtoto bali ye amefanyika kuwa kama mtoto wa huyu potfa jambo hili linanifundisha kitu kimoja wapendwa ya kwamba baba anaweza kukuacha ndugu na dada zako watakuchukia Watu wote duniani watakuchukia lakini Mungu wa mbinguni aliyeumba mbingu inchi na bahari na chemichemi hatakuacha kamwe. Maanae huyu kijana kumbuka alikuwa ni kijana bado ni katika age ile ya teenager ambaye ilikuwa ni eh, hali ya hatari sana Asa akiwa ametoka katika mkono wa baba aliyempenda na kumshurikia na kumtendea kila jambo na sasa amempelekwa katika inchi ya utumwa ameuzwa kama mtumwa na hapa watu wanaabudu miungu aina yote sanamu na tena ile hali ya uvunjaji wa sheria za Mungu ulikuwa ni mwingi sana pale lakini huyu kijana kwa sababu yeye alikuwa amesimama wima na kuamua katika moyo wake nitamtumikia Mungu wa baba yangu na kama vile alivyo kuwa na baba yangu siku zake za mateso yake ninaamini atakuwa pamoja nami na Akaweza kuamua mara nyingine na mara nyingine ni nzuri wakati mwingine kumbe Mungu anaachilia mambo ya tupate ili endelee kujenga imani zetu ndipo mtumishi wa Mungu Paulo akiwa ndani ya roho kitabu cha Warumi nane anasema ya kwamba Kwa, eh, na katika mambo yote Mungu hutenda kazi pamoja na wale wanaomcha ili aweze kuwaletea mibaraka aya hii ni aya ninaoipenda sana na ninaamini ya kwamba hata wewe inakusaidia. Na ndipo basi tunaambiwa katika kitabu eh, kitabu cha mwanzo tisa aya ya ya pili inasema hivi basi Bwana basi Bwana akawa pamoja na Yusufu naye akastawi Naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake ule mumisri na bwana wake akaweza kuona yake ya kwamba bwana Mungu yuko pamoja na Yusufu naye akaweza kufanikisha ku, um, kila jambo analo linalopita mkononi mwake na Yusufu akapata a, akaw, akapata kibali mbele zake aka mtumikia naye bwana huyu wake Potfa akaweza kuweka kila kitu mkononi mwa Yusufu na kutoka wakati alipoweka kila kitu awe msimamizi wa nyumba yake na vyote vilivyo mno bwana akabariki nyumba ya Potfa kwa ajili ya Yusufu unaangalia ya kwamba ukiwa una Bwana unaweza kuwa mbaraka kwa kila mtu na kwa kila mahali unapokuwa Nyumba ya Patfa ikaweza kubarikiwa na Mungu kwa sababu kuna mtumishi wa Mungu hapa kuna kijana anao mcha Mungu hapa naye Mungu atamimina mibaraka kwa nyumba ya huyu Patfa hii ni fundisho la pekee yake ambaye ukilichukua manani itakusaidia na litaweza ku, uh, kubadilisha maisha yako kabisa kumbuka ya kwamba potfa hakuwa ni mcha mungu kumbuka ya kwamba yeye ni ndiyo, na hakuwa mcha Mungu wala hamjui huyu Mungu wa kweli hivyo kijana ameweza kuletwa katika mahali hapa aweze kuwa nuru ya Mungu aweze kuwa abasada wa Mungu kwa hivyo neno linasema all things who for good yani mambo yote mazuri na mabaya yanapotokea kwa mtu wa Mungu inatokea ili iweze kuleta mibaraka kwa wengine katika aya ya sita neno linasema Basi Potfa akaacha yote aliyokuwa nayo mkononi mwa Yusufu wala hakujua chochote katika nyumba hiyo ila chakula ile iliyowekwa kwa meza akule. Kwa hivyo unaona ya kwamba katika kufanikiwa huku kwa nyumba hii ya Potifa si kwamba ni muujiza tu Mungu alifanya hivyo lakini Yusufu mwenyewe alifanya kazi kwa bidii na Mungu akabariki mikono kazi ya mikono yake. Na Ndipo unaona ya kwamba hata wewe na mimi tunapomwamini Bwana Atafanikisha kazi ya mikono yetu. Ataendelea kutuinua kutoka mchanganini na atuingize mahali ambaye Tunaweza kukula na wafalme. Anasema watu wake huwainua kutoka mchangani na anawapeleka na anawapeleka katika kimo cha juu, hata wanaketi katika viti vya wafalme na kula na wafalme. Huyu ndiye Mungu ambaye neno linamudhihirisha. Na hili neno vile linavyotoshana na mwenyewe linaendelea kukuencourage ya kwamba ukisimama na hili neno jinsi litakavyoendelea kusimama na wewe utasimama katika ulimwengu huu na katika ulimwengu unaokuja utaimba haleluya pamoja na mwana Na ndipo basi unapoangalia katika uh, uh, uh, unapoangalia ya kwamba sasa alipowekwa katika hiyo nyumba ameendelea kufanikiwa baraka wa Bwana umeendelea kukaa hapa na yeye akaamua kumwachia kumwachia Yusufu mambo Aha, yale na ninataka ijulikane kwako ya kwamba katika hali ile ya Yusufu kukaa katika nyumba ya patfa aliweza kumchukua ipatwa aliweza kumchukua kama mtoto wake na akakaa hapo miaka kumi na akaweza kujifundisha kuf, kuf, ama kusoma sayansi na mambo yale ambaye Mungu aliona ni vizuri aweze kuyafahamu ni nini hii Mungu anafanya hapa alikuwa anamstaalisha kwa ajili ya kuwa time minister wa nyumba wa, wa, wa nchi hii hivyo ni nikusema <clears throat> uzuri wake na uaminifu wake. ulimfanya aweze kuchukuliwa kama mtoto badala ya mtumwa na akaweza kupata elimu Ambaye ni ya kisayansi iliyoweza kumtasha kuwa prime minister wa hii ya ministry na ndipo unaona ya kwamba maneno ya awarumi nane inaendelea kufuatana hapa katika maisha ya Yusufu ya kwamba kwa mambo yote yanaotokea kwa mtu anaoimcha Mungu inatokea ili iweze kumletea mibaraka inatokea ili iweze kuwa ni faida kwake Yusufu anasoma mambo ya sayansi ambaye kwao labda hangeosoma maana kesi ndugu yake ama ama mtu yote kwa nyumba yao ila yeye aliyesoma mambo kama haya wao walikuwa ni wafugaji tu, watu wakulisha ng'ombe huko, na wamemwusa kijana aje awe mtumwa, lakini Mungu ameweza kumleta katika nyumba ya Patfa, na Patfa ameweza kuuzwa na Mungu na kuona mafanikio yanao kuja kupitia kwa huyu kijana, amemchukua kama mtoto wake badala ya kumchukua kama mtumwa. Ndipo basi yeye inaonekana ya kwamba katika maisha haya itaendelea pia kuletwa katika majaribo na ukweli ni ya kwamba katika eh, wakati huu ulikuja na mtihani ambaye mtihani huu ulikuwa ni mgumu sana na kama vile Biblia inavyosema ya kwamba huyu kijana alipochukuliwa kama mtoto kule na akaweza kuelimishwa na akaendelea kupata mambo makubwa na kuwa mlinzi mwangalizi wa vitu vyote pale mwanamke ambaye alikuwa ni mke wa Patfa aliweza kutumiwa na yule muovu ningekukumbusha wasikilizaji wetu waneno ya kwamba tunapoendelea katika safari hii inaendelea kutudhihirishia ya kwamba vita kuu iliyoanza bingu jinsi ilivyo inavyoendelea hatua kwa hatua tunapokaribia tamasha ya vita kuu hii ni ya kwamba wale walio kuwa mbele yetu waliweza kupigana vita hii kijana huyu anasimamia Mungu katika nidhamu yake na katika wakati wake anaendelea ku bikana vita na J alishinda na alipo ikiwa alishinda wewe na mimi tunaweza kushinda na basi imani yake na tabia yake nzuri ni lazima iweze ku niraa zima iweze kujaribiwa na iingizwe kwa tanuru ili iweze kuchoma uovu wote tanuru ile na ndipo usafi na utakatifu ambaye unaweza kupatikana kwa Yesu peke yake uweze kuonekana huyu kwa huyu kijana ndipo mwanamke huyu akaamua kwamba kwa, kwa, ningependa hapa kwanza tujue kutoka huko mbele tumeelewa ya kwamba katika watoto wa wa, wa Yakobo huyu kijana alikuwa anapendeza alikuwa ana sura nzuri alikuwa ni mkijana aliyopendeza kuliko vijana wengine katika maumbile na hivyo alipoletwa katika nyumba ya patfa na akauzwa kule wanawake wote walikuwa wanamwangalia huyu kijana tabia yake ni ya pekee yake uso wake ni wa kupendeka sauti yake ni ya kupendeka na kila kitu anachokipenda kupendesa hivyo kila mahali alipokuwa anapita wanawake wako wanakuwa wanalia ah Allahu walikuwa wanalia huyu ni mlembo kiasi gani Leo unaona hata ukitembea katika ulimwengu huu unaangalia unaona ya kwamba kuna mahali zamani zile hakukuwa namna hiyo lakini hata hivyo kulikuwa katika hali ile ya uovu uliokuwa umeendelea katika misi wanawake walikuwa wanawatamani wanaume walioonekana kwa umbo na wanaoonekana wana nguvu na wanaoonekana wanabidi na ikiwa uh, Yusufu alikuwa ni kijana tu wanawake walikuwa wanamtumani sana mazungumzo yote katika sehemu ile ilikuwa kila mahali yanapopita wanaongea juu yake lakini yeye aliweza kupuuza mambo yale na akaweza kutetea imani ya baba yake ambaye ni imani ya Mungu na angeweza kuweza kukubali mambo yaliyokuwa yanaendelea pale yaweze kumkorafa uh, katika mambo yale lakini sasa jaribu hii ambalo linakuja ni limekuja mara moja na lilikuwa limepitia katika siku nyingi lakini sasa imekuja katika mwisho wake ambaye imekuja na nguvu sana atafanyaje ataweza kui we we epuka namna gani jambo la kwanza ni ya kwamba Yusufu aliweza kufahamu vizuri sana ya kwamba jaribu hii akiwa atakataa kuweza kuanguka kwa jaribu hili matokeo yake yatakuwa either aweze kuingizwa kwa gereza ama akufe ama akubali aanguke kwa hili hili jaribu apewa mamlaka na heshimawe kwa hivyo maisha yake yote yalikuwa yanategemea msimamo wake atakapokuwa nao na uamuzi atakaoamua je atakuwa kweli anasimama kwa Mungu ama atafanya nini? Bingu yote na malaika wote waliangalia jambo hilo. Na nataka ijulikane kwako kwa ya kwamba hata wakati unapojaribiwa, bingu yote inaangalia. Maana inataka inataka uone, chi utaweza kutetea Mungu ama utatetea ama uta, utajitetea. mwimbaji mmoja akaimba wimbo akasema itete mtete Mungu duniani ijapo pepo kali za vuma. Mwambani peke yake pana ushindi je kijana huyu atashinda saraika wote wanaangalia na pia shetani anaangalia yosefu yusufu aliweza kusimamia principle za habari njema aliyoweza kuisimamia hataweza kumsaliti bwana wake ambaye ni patfa na tena hata kama matokeo itatokea ni lazima aweze kutetea bwana wake ambaye ni Mungu katika duniani bila kujali yale yasakae tokea kwa sababu Wakati unapojaribiwa na unapoanguka majaribuni huwa unamkashifu Mungu na maraika wanahuzunika sana kwa sababu hakuna jaribu linalo kujia hata liwe lipi ambaye hakuna njia ya kutokea. Na majaribu yote yanayotujia yanakuja lakini Mungu huwa anaipima na kuona kama itatuangusha ama tutasimama. Ikiwa ina nguvu ya kutuangusha anaizuia. Hivyo ukiona jaribu lolote linapokujia, jua ya kwamba Mungu amejua hilo haliwezi kukuangusha, lakini wewe unaweza kujiachilia uanguke. Hivyo Yosefu Yusufu akaachilia jaribu hili liweze kumujia Mungu akijua atashinda. Watu wengine katika dunia hii wanakuwa na ile hali ya ku ikiwa shida kama hii imekuja watu wanaangalia watu watasema nini ama watu watanichukuaje, ama watu ana, wa, wa, watanionaje lakini yose yusufu hakuangalia watu watasema nini hakuangalia huyu mwanamke atafanya nini aliangalia Mungu atafanya nini ndipo anasema hivi nitatendaje uovu huu mbaya mbele ya Mungu Unapoangalia katika kitabu cha mwanzo na inasema eh alimwambia hivi Kumbuka wewe mama ya kwamba katika nyumba hii hakuna mkuu kuliko mimi na mume wako hakunizuia jochote hapa Isipokuwa wewe maana wewe ni mke wake. Basi mitendeji uovu mbaya mbaya ubaya huu mkuu namna hii ni mkosefu Kwa hivyo ikiwa tunaweza kufikiria na kuanza na kuwazua ya kwamba katika yale yote tunaonena na kutenda Mungu anasikiliza na kuweka rekodi na ni kwamba tutasimama na kutoa sababu ya hiyo ni kwamba tungechukia dhambi na tungekataa kutenda dhambi kabisa maana sheria za wanadamu wakati mwingine zinapuzwa. lakini sheria ya Mungu Haiwezi kupuuzwa kwa vyovyote maana kila chochote unacho unachokipanda hakika utakivuna Kwa hivyo katika kila tendo unalo litenda kunae yule anaoangalia na haumwoni Na yeye ni shahidi katika ufalme wa Mungu Wakati mawazo yako na mawazo yangu yanapoendelea kuwaza kutenda maovu Mungu anaona kila neno na kila tendo Bingu inaangalia kana kwamba wewe ndio pekee yako unaokaa duniani hivyo macho yote ya Bingu inaangalia wewe wakati unapojalibiwa waone kana kwamba Can you trust God na unawezaje kumtetea Mungu Kwa ajili ya kuwa mwaminifu Yusufu aliweza kupata shida kubwa sana maana mjaribu wake aliweza kumustaki kwa uo, kwa kwa kwa kwa, kwa, kwa kumwekelea mambo mbaya hakufanya Biblia inatuambia ya kwamba huyu mama alimjaribu sio siku moja, sio siku mbili, alikuwa anamjaribu rara nami rara nami rara nami. Maana alikuwa anaona labda huyu kijana anaweza kuniponyoka na wa, na wanawake huku wanazungumza tu juu ya uzuri wake. Anao, alikuwa anajaribu juu chini aweze kulala naye. Lakini Yos, yusufu alikuwa amekata kataa Biblia inasema hivi alipoingia katika chumba cha huyu mama ambaye huyu mama hakuwako lakini Yusufu aliingia ili aende kutekeleza wajibu wake mama inaonekana aliingia mara moja na kumshika kimabafu na kumwambia rara nani na, na alipowezza kuona mambo yameendelea vile yeye aliweza kuponyoka na akawacha nguo yake mkononi mwa huyu mama. Na Biblia inasema basi mama alipoona kameponyoka. akaanza kupiga nduru akisema huyu mtoto alikuwa na ku, huyu huyu huyu mtumwa alikuwa anakuja ili aweze kunithihaki. Na nguo hiyo ikawekwa kwompaka Bwana wake aweze kuja. Na ndipo basi tunaona ya kwamba katika hali hali aliyompota ali, Yusufu yeye amelekezewa katika Biblia ya kwamba alitetea Mungu katika wakati wake. Alijua Mungu yuko pale, alijua ya kwamba hakuna kitu kinaopitika hata kama ataweza kuuawa, hata kama ataenda gerezani, hata kama yapi atakayotokea Hawezi kutenda uovu ule ili amkosee Mungu. Ninaamini ya kwamba hata we unapoangalia hali kama ile unasema ya kwamba hiyo ilikuwa ni nafasi ya pekee ambaye haungeipoteza mtoto mke wa mkubwa wako, mke wa Bwana wako na anakutaka sio we unamtaka. Ungechukua nafasi hiyo uweze hata kuweza kujinua kuona kweli wewe ni mtu. Lakini Yusufu aliangalia nitatendaje uovu huu? Ni msaliti bwana wangu ambaye amenipa ame, amekubali niweze kuwa mwangalizi wa mali yake. Tena nimkosea Mungu. Ndipo basi Biblia inasema unapoendelea kutenda maaya haki, Shetani naye anaamua ya kwamba atakuooneza. Kwa hivyo katika matendo yake ya haki ikawa sasa amestakiwa na ikawa sasa ataingizwa katika gerezani. Na nataka ijulikane kwenyu ya kwamba kama Potifar angeweza kuamini mke wake lile lililompata Yusufu hangeweza kupata hilo angeuawa. Lakini inaonekana wazi Patfa alijua ile msimamo wa huyu kijana na akajua jinsi huyu kijana alivyo na tabia yake vile ilivyo alijua mara moja hapa ni kuzingiziwa tu amezingizwa huyu kijana na akajua shida ina mke wake na ndio akaona kwa sababu pia naye nyumba ni lazima iangaliwe izivunjike akaona sasa kizuri ni kumpeleka huyu kijana gerezani manake eh, kama hata hatachukuliwa adhabu ah, yoyote itaonekana mke wa patfa ni kisrani na mke wa patfa sifa yake itakuwa ni mbaya sana kwa hivyo kwa kulinda nyumba yake akampeleka huyu eh, kijana katika gereza na tunaambiwa ya kwamba waingereza wale wakuu wa waliweza kumtesa eh, Yusufu kiasi fulani. Maana yake eh, eh, mwandishi wa waza, Zaburi anaandika anasema hivi ya kwamba waliweza kumuumiza eh, miguu yake kwa pingu za chuma. Akaweza kufungwa na minyororo ya chuma. Hata wakati wa kuandia neno lake ne ya kwamba limemjaribu na ndipo basi hata kama alipoingia katika dungeon ile ya magereza tabia yake iliendelea kuangaza nuru ya ajabu. maanake yeye aliweza kusimamia imani pia akiwa gerezani. Hata kama alikuwa katika giza nene, aliweza kuwa mwangaza pale gerezani. Akaweza kuendelea kuwa na uvumilivu na akaweza kuona hata kama kazi aliyoifanya kwa miaka mikumi imelipwa kwa uovu uhuu wa kuingizwa ndani ya gereza aliendelea kusimama ile hali ya kutetea ukweli wake na akaweza kuwa na imani kwa Mungu na akaacha kuona uovu na ata, akaacha haku anaangalia ya kwamba maovu aliyoweza kutendewa pali kile kitu alichokuwa anaangalia aliangalia Mungu wake tu na akaatia Mungu kesi yake kwa hivyo biblia inatuambia ya kwamba hata alipokuwa kule gerezani haku na huzunikia ya kwamba sasa mimi nimewekwa gerezani sasa mimi nitafanya nini aliangalia uweza kuahurumia wengine walio kuwa na huzuni kule gerezani. Na akafanya akapata kazi kule. Kumba mtu wa Mungu kwa hali nzuri na kwa hali mbaya you have a job to do. Una kazi ya kufanya. Ndipo unasikia utetee Mungu duniani katika wakati unaofaa na katika wakati usiofaa kijana huyu Yusufu akiwa gerezani akaanza kuangalia huzuni za watu akaanza kuwahurumia akapata kazi ya kufanya pia katika kule gerezani Mungu alikuwa anamtaalisha katika shule ya kuweza kuwa mkuu kazi wa Mungu wa Mungu aliye na nidhamu katika kule gerezani alipokuwa anaendelea kuangalia jinsi watu wanavyoteswa kule na akaweza kuona wengine vile wako huko gerezani kama yeye si kwa sababu ya haki aliweza kuendelea kujifundisha juu ya kuwa na huruma na rehema na kuona kweli watu wengine wanatumia nguvu zao kwa ajili ya kudhulumu wengine na akaweza kupata hekima na huruma zikaandamana kutoka katika sehemu ile. Na ndivyo tunaona ya kwamba mtu wa Mungu anapoenda kila mahali kwa sababu ukikubalika na Mungu utakubalika kila mahali. Hapa gerezani hata kama walimwanza vibaya sana na kumuumiza miguu, Biblia inasema ya kwamba akakubalika mbele ya mkuu wa gereza na akamuaminia kuwa mkuu wa wafungwa wote kitabu cha mwanzo mwanzo ni 30 30 na 8 na tisa Haya ishirini na moja inasema ya kwamba Uh, uh, bwana akawa pamoja na Yusufu pale gerezani na akaweza kumfadhili akampatia kibali ya mkuu wa gereza na mkuu wa gereza akaweka mikononi mwa Yusufu wote waliofungwa mahali pale na ndipo akaweza kukaa bila kushughulika na mambo mengine maana yeye alipoweka kwa kwa Yusufu aliweza kutosheka na Mungu akaweza kufanikisha kila jambo ambaye Yusufu aliyoweza kulifanya pale gerezani. Bwana akafanikisha yote ambayo Yusufu alifanya Hivi ni kusema ya kwamba Mungu huyu tunaozungumza ambaye anaelezewa na neno ni Mungu wa ajabu dio unaona ya kwamba watu wake wanaweza kufungwa gerezani na dio unaona siku ya kiyama anasema wengine watakuwa wanakosa kuishi na huyu Mungu maana atawaambia kwa mujibu wa kitabu cha Mathayo 25 nilikuwa gerezani wala hamkuja kuniangalia wengine watashangaa ulikuwa gerezani lingi nini Mungu na hatukuja kuwa kuangalia Anasema mmoja wa hawa watu wangu wanapokuwa gerezani ni mimi ninapokuwa. Nilikuwa mgonjwa wala hamku hamku kuniona. Nilikuwa na naja wala hamkunishibisha wakati wote unapotikia mtu ana ana shida aina mbalimbali ni vizuri kusaidia kama una uwezo. Unapotikia hata radio ya grobo radio alkabagu uh, uh, the global radio inamsana fulani inapohitaji ni vizuri kutoa maana tusipopata mishahara kama hiyo ni ya kwamba hatutaweza kuwa katika hewani na neno hili halitaweza kuendelea kwa hivyo unapofanya kazi kama hizo ni ya kwamba unachangia kazi ya Mungu na unaendelea kumwangalia Mungu bipo neno linasema ya kwamba kila unachokitenda kwa wengine hicho kitakukurudia ndipo unaona ya kwamba biblia inasema ya kwamba kila unapokifanya kitakurudia maradufu na kikiwa kimefurika na kikiwa kimetingizwa kikacha. kwa hivyo nuru ambayo unatoa kwa wengine nuru hiyo inakurudia wewe mwenyewe na kila huruma na na na na neema unapozungumzia na kuwafariji wale ambaye wanahitaji na kila jambo unaofanya kwa ajili ya kuwahurumia hawa wa, wanaostahili kuhurumiwa na kila kitendo unaofanya kwa wale wanaohitaji ni ya kwamba itarudi kwako kwa dufu Dipo basi tunaona ya kwamba basi hapa kuna watu waliotoka katika nyumba ya mfalme. Waliweza kumtenda mfalme na kwa hasira akaweza kuwaingiza katika gereza. Nao wakaja na wakawa chini ya Yusufu. Na walipokuwa katika chini ya Yusufu siku moja wakaweza kuwa na huzuni sana. Na Yusufu kwa sababu ya huruma aliyokuwa na hurumia hawa wafungwa wote akaangalia na akajua nyuzo zao zilikuwa zinahuzunika mno na ndipo akawauliza ni kwa nini mmekuwa na huzuni kiasi hivi na ndipo basi alipoona wana huzuni akawauliza ni nini na ndipo wao wakamwambia kila mmoja ya kwamba kila mmoja wetu tumeota ndoto lakini tunahuzunika kwa sababu hakuna mtu anaoweza kutuambia ni nini hiki tumeota. Na ndivyo akawauliza hamjui kwamba katika utafsiri wa mambo yote inatoka kwa Mungu. Ebu niambieni hiyo ndoto. Kitabu cha mwanzo hiyo arubaine neno la, la uh, mo, aya moja aya kwanza ukisoma mpaka aya ya kumi hiyo inaoelezea kwamba eh, tumeota ndoto na hakuna mbaye anaoweza kunielezea na hivyo kila mmoja alipoelezea ndoto yake uh, yusufu kwa uwezo wa roho mtakatifu aliweza kuwaelezea wa kwanza alipokuwa ak anaelezea akawaambia ya kwamba yale ya sakao watokea ukiangalia katika kitabu hicho cha mwanzo mwanzo hiyo 40 aya ya kwanza uh, inasema hivi tumeota ndoto wala hakuna anaweza kufasiri Do, na Yusufu akamwambia ndoto eh, Ukufasili ni kwa Mungu niambieni ndoto na mwangazi mkuu akaelezea ndoto yake akasema ya kwamba katika ndoto yangu niliona msabibu pele yangu na katika msabibu ilikuwa na matawi matatu na mat, katika matawi haya ilikuwa inachanua na zikatoka sababu zilioiva nami nikafanya nini na kikombe cha mtafarau kilikuwa mkono mkononi mwangu nikazifinya zile sababu nikaziewaeka katika kikombe cha cha, cha farao nami nikamkabidhi na yusufu akamwambia tafsiri yako ni hii matawi ya maho matatu ni siku tatu na akamwambia baana ya siku tatu Farao atainua kichwa chako na atakurudisha kazi yako na utaweza kumpatia kikombe kama vile ulivyokuwa unampa. Lakini Yusufu akamwambia, "Na utakaporudi hapo, nikumbuke hata na mimi. Ukipata mema, ukanipatie fadhili na ukanitaja katika katika mbele ya Farao na kunitoa pia hapa ngerezani, maana mimi Niliibiwa kutoka nchi ya Wahibrania na sikutenda lolote lilostahili mimi niwe hapa gerezani. Kwa hivyo huyo huyo huyo huyo eh huyo huyo aliyekuwa anapatia huyu mtumwa aliyekuwa anapatia farao kikombe, alifurahia sana na akaweza kutoa shukurani nyingi, lakini je, atakapoenda atakapoenda katika uh, kazi ataweza kumkumbuka kweli ukiangalia katika kitabu hicho cha mwanzo ndiyo anamwambia ya kwamba Ya kwamba yeye amkumbuke lakini ukweli ni ya kwamba alipoenda pahali pale. siku ya tatu a uh, Farao akaweza kuwafanyia watumwa kazi na akamuinua mkuu wa wa maokaji miongoni mwa wa, watumwa wake. Hiyo ni haya ya 20. Na 20 moja inasema akamrudisha mkuu wa wa wanyeshaji wa katika kazi yake na akampa Farao kikombe chake na mkuu wa wokaji akamrundika chini akakufa manake hata ye alikuja alipoona mnyuaji ametafsiriwa vizuri naye alirudi akaweza kuelezea ku, ndoto yake na akaambiwa na Yusufu hivyo hivyo ndivyo itakavyotokea atauawa na ataliwa na ndege na ndipo basi 23 nasema Mkuu wa nyaji aliporudi katika ikuru hakumkumbuka Yusufu. Basi Yusufu atakaa gerezani mpaka lini? Neno linatuambia ya kwamba hakuna jambo lolote linalotokea kwa watu wa Mungu ambaye Mungu hawezi kulifahamu. Mungu hata kama mkuu wa wanyaji alisahau Yusufu, Mungu ananjia za kumtoa Yusufu gerezani. Na kama vile ahadi yake ilivyo, ni ya kwamba atatimiza hivyo hivyo. Kwa hivyo kwako wewe hata unapojiona huko katika katika katika uh, uh, uzito aina fulani, ya kwamba Mungu wa biguni anafanya mpango mahususi wa kukutoa mahali pale. Ni ombi langu ya kwamba hata kama mwanadamu atakusahau, ukumbuke Mungu atakusahau. Hata kama wanadamu watakuacha, ukumbuke Mungu hatakuacha. Anasema nitakuwa pamoja nawe kila uendapo na unaporudi na unapotoka na nitakuwa pamoja nawe mpaka mwisho wa dahari neno litasimama na ukweli ni ya kwamba tukisimama na neno na sisi tutasimama Mungu atubariki tuombe Baba katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa ajili ya nafasi hii ambayo umeweza kutupatia kuangalia neno lako Ni neno ambalo ni la kweli na ni hatika Unasema ya kwamba hata lijapo kawia bado litatimiza yale lililosema Ninaona ndio wasikilizaji wangu kila mahali wanaposikiliza ujumbe huu. Bwana ukawaze kuwajalia kuweza kuutilia maneno na kuweka ndani ya mioyo yao. Na Ndipo kama vile neno hili linavyosimama na sisi tusimame katika wakati huu wa kufunga historia ya ulimwengu huu. Tusaidie maanake wakati mwingine tunapatwa na majaribu kama hii lilompata Yusufu na tunashindwa na kusimama kama vile Yusufu alivyoshindwa lakini tunajua ya kwamba hata yeye hakusimama kwa nguvu zake bali uliweza kumjalia kuwa na nguvu na akaweza kudharau hiyo aibu na akaweza kuheshimu kukutetea katika ulimwengu huu hata kama alipata consequence za zile lakini afadhali zile alizozipata kuliko kupoteza uzima wa milele Tunaona kuna moyo kuna uzima wa milele ambayo umeweka ndani yetu na kuna mauti. Saidie kukuamua kuishia uzima wa milele sasa hata na milele katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Ah, uh, sana mchungaji Joffrey Ngige. Katika makala ya shiku ya leo ndugu mpendwa naamini kwa umebarikiwa na neno la shiku ya leo na hakika haya ni maneno makuu katika Biblia ni, na, ni maneno makuu katika maisha yetu Na natafuta wimbo wao wana wa, wa, wa, wa, sema Yusufu wa leo kati yetu ni wimbo na naendelea kutafuta Naamini kwa ni taupata wana na wimbo huu ndugu mpendwa. Uh, ningependa kukukumbusha kila siku ya juma tuko na mpangilio kama hii. Huu wimbo unapotamatisha ukitaka kuongea na mchungaji Geoffrey Ngige mpate katika nambari ifuatayo. Mbili, tano, tatu. Mbili, moja, tatu. sita sufuri, sita sufuri. Ayabashi watuma watotomatishia na wimbo huu mshikamano wanakuja hewani na wimbo ni nani sehemu za mietu wakiingia moja kwa moja ni nani Yusufu wale wakati yetu vile vile unaweza kutupata katika nambari yetu ya Masai 2134010095 kila siku ya Juma masha 28 wale wanaotetegea sehemu zote za Ulimwengu, tumeamini kwa mmebarikiwa na zivilevile tunabarikiwa na wimbo huu hebu tuingie moja kwa moja hewani ni nani Yusufu wa leo kati yetu ni mambo makuu ambayo tumeyasoma shiku leo anatubarikiwe mushikamana kutoka kolef chemza yetu muaminifu wote ataka ya hata kufa anapojaribuwa ngoo wetu atalitaa ajabu anifuwu mweli wa kurejeo